Jean-Louis, hemen uh, gaurko bilkurean haipatzen da, hor uh, energi beharista garrien uh, eta arazoa, zer neta, uh, xantzabat balima da arazoak ere badira horien inguruan, eta bereziki hemen uh, badira zentrala elektrikoak, beraz, mengo uh, erreketik eta elektrika sortzen dutenak, baina arazoak, badituzte, nolako arazoak? Arazoak dira, bereziki, uh, energia hainitz uh, ateratzeko, baimenak behar dira lortu, Eta baimen horiek ez ditu gaurko egunean estatuak bezik emaiten. Eta estatuko administrazioniak ez dira energiaberizte garrien aldeari. Beti aitzaki haitzakioatzu uh, asmatzen dituzte estakuriak. Batean harainendako uh, behar dela konfor eta eta nahi dute bazteretik harain uh, behar behin urge iago guztia egin pasainako, sikulako, ekipamendiak errezkoak ez dienak, behatzietan, galatzen dituzte, eta baimenen maiteko memento, mereziki, baimenen mementoan, meriziki baimenen eta mementoan. Egia da, gaukko egunian, pixko bat egoera hiluna da, zeren balitaizki e, eierak, eieren jabiak, eta mentura zen gaia leiteizkenak energiaren ekoiztera, Hainan ikusiz, eh, baimenik eta ez dutela ukanen, edo biziki baldintzago horretan, eh, eldu dame mentoat ezpeite gehiago eh, eman korra eta orduan proiektu ikarlerik eh, ezta ateratzen. Hmm. Eta badira ere jadanik ari direnak eta bo, zaintasunetan direnak batzu? Eta hek, e, zailtasunak, zeren e, bon, e, estatuak beti asmatzen ditu, e, e, ne horri berri batzu. Zerbez Se e, e, alakoa, ba? beti eta arainen pasai hauzteko? Ba, ba, arainen, e, beti dena arainen estakurian da, e, hori, e, duzengisaz. Lehenko eieretan, mande zegoen eierak bazilarik eta nazak baziren ere, etzen holako ne horri galdatzen eta hori behinu gain gehiago bazen. Orduan ez hori aterabide bat, eh? hemen egiten alda energia eta againak berdin-berdina eta bizitzen alde zeren energia egiten duenak bazterzen du ura, uraaren parte bat ez dena, baina uraaren eremua, eh, nahi behar zu, hemen datua da, eta orduan againak baduteliko gehiago, eta gainera uh, energia hori egin eta uro hori berriz, ibai da joiten da, Eta behiz gauza bere egiten aliteke ere, behinan mm -hmm. orduan horko bilkura biziki intrezgarria zen, zeren hor ekarri baita uh, maigein erat, hirigune elkarguak behar lukela ere horta uh, zarduratu, nahi bita ez estatua utzi bera erabakian harzerat. Bakarrik eta hirigune elkarguak behar lukela hor hitza erraiteko, zeren eskolariko uh, uh, ere muangira, alere, eta energia berrizta gariak, dira, energia berde bat da, garbia, urbileko, urbileko energia, ez du kutsatzen, ez du ahidea e, berotzen, ura ere ez, ez du berotzen, nuklearrak hori denak egiten ditu, kutsadura batu, e, hidroeletrikak ez, eta gau aipatu ditugun beste energia batzuk edez, e, berrizta gari apetira, eta hor, baliteke politika berri baten martxan ez zartzearen beharra. Tantion beraz, uh, oita Aipatu izan da hemen uh, hidroelektrikoek duten arazua, hemen uh, iparesko alergian Aipatzen delarik eta energia berrizta gariak egin behar direla gero eta gehiago eta horiek dituzte oztopoak eta oztopo edo traba horien aintzinean uh, autetxiek, tokiko autetxiek, baita ere hiri gune irigunelkarguak zerbait egiten aldutea Espero dugu, zerbait egi, egiten dela Baitu kompetentzia berezi batzu eh? uraren inguruan agloak baditu kompetentziak eh, basteretas uru basteretasre jmapi deitzen kompetentzia bat badu gero xedeak eh, baditu ere eh, energia eta transizio ekologiko eta energetikoari buruzko eh, eh, plan bat eh, Eh, bostkatu du eta barnean badira sede shifratuak berreziki, eh, artetik-erteko energia berriz takarrietaz. Gero, eh, zailtasuna ondia da eh, estatu erikilako hagemanekin eh, hori eh, egia erran behar da administrazioaren eh, egin moldeak eh, onartezinak dira edo kontradikzioa ondian dira ele politikoekin. Gena edo eh, horrek horki entzuten derilarik eh, buruzagi politiko ondiak Frantzian erraiten dute Eta direla, el buru handiak euneko berroi, energeren euneko berrogoia berriztagarria izan behar da Konkretuki hemen, la, entzuna izan den bezala uh, Adibidez, ur argindara trabatia da, ikaragarri, ikaragarri Haudelarik zinez tokiko energia berriztagarri bat uh, Tokian egiten dena, tokian kontso mitzeko Hori trabatua da eta trabatua behin gehiago hautsia da Senta fisikoki diren urtegiak edo barrajoriek edo eierak hautsiak dira Baigurren hautsiak izan dira bi, jaz yes. Eta hauza e, peza da gutun baten idaztea Horren geldi azteko edo berren pusatzeko Kursdezagun, e, bon, administrazioak irri egiten du Eta o, gainetik pasatzen da Hor e, zinez bala kontra jari handi bat Eta Pentsatzen dugu, bai, agloak bere 20.000 biztanlekin badoela pizu bat Baina pentsatzen duguna da orain arte, e, hauzi, horretan, hauza pezak ikondirela bak, bakotxa bere aldetik piskat barriatuak Eta e, denak elgarrikin emaiten bat gira, zinez hor badela parada bat, ondo, hasten dugu hor lan bat Hastia Bai, hastia gira, hauza pez eta delegatu bat zuen artian Eta egia da badela, o, nola egan, erantzuna biziki hona dela, zen ta e, Oartzen gira, ainitz, uh, proiektu edo hainitz uh, uh, urtegi adibidez uh, edo eiera lanjerrean direla eta mainan bakotxaka txikitzen du hori bere herriko biziko arazoetan eta hori plazan emaiten delariko, hartzen gira, badela, izigarriko problema bat eta izigarriko nahike, nahikeri bat, ere, parrian horren uh, gehialdiazteko eta horren uh, garatzeko zen badugu potentzial handi bat. Hala, baigurri garazi eskualdean, kontsumitzen den energiaren neuneko ogoia berriz tagarria da. Du, eta nagusiki horietaik uh, e, zentrala hidroelektrikoetai geldu direnak. Bai, zentrala hidroelektrikoetai geldu dena. Eta Siberon horaino gire gehiago kasik uh, dena. Eta nahi du, bat dugula potentzial bat, eta potentzial industrial bat, bahanek aldean, lana ekarlezakena, lan hori da uh, mugiezina, eran, tokian tokiko lana, ez da beste noapaitere maitan al. Ala, eta da industria bat kutsatzen ez duena, zeobirik ez da ateatzen, Hont. Suak berdeak dira gauzak guzietan, behinan traba handia da uh, estadua. Zinez hor DDTMA, DREALA, uh, Uraren poliza, hoiek ikara garriko trabak ekertzen tuzte. Eta hori, gaur, behar dugu mh, agloaren pizua eta hausapesen botz euh, bateratua, ala, denen artean hor, harreman edo indar harreman euh, handi baten euh, maiteko. Eta harriten ziren, elkarguaren, hirigune elkarguaren uh, ondoan edo justen gatzeko, ere bildu berdila. Bai, eta horren egiten hasikira, eta dibideaz, bai, bai horri garazin, oitamak hau zapezetaik, mementoan ez da fini, eh? oitabostek Uh, Sustengatzen dute, abiatuko dugun desmartxa bat uh, ala, pau, problema plaza publikoan pausatzeko zen ta orain arte, hori goiten bat uh, ekoizleen edo autetxien arteko gauza bat eta publiko zabalak ez daki ez daki zeinen diferentzia estatuak erraiten duen eta egiten duenen artean eta hori nahi dugu erakutsi erraiteko orla, administratioko kide batzu eri hori behar da gelditu jarrera bat behar da gelditu eta behar dira entzun jendeak ez da Uh, hidrolektristatela narasoada arrainak estrela pasatzen halko uh, Migratzen duten arrainek isokinak indibidez ezela goititu egiten elko minan badira aterabideak badira deitzen diren arrainen pasasteko kolidoreak badira aterabideak eran hala bizikin garrestiak dira eran ikusi berda ere nun nunen baita diren laguntza ta nun ez azos mideskek